Наступного дня, після прибуття контейнера до столиці, я востаннє перебрав усі необхідні документи зі святою вірою в те, що українські чиновники, то наймиліші в світі істоти, покликані служити народу і країні, помарширував у регіональну митницю. Цілу годину мені довелося чекати в похворому холі поки нарешті не відшукався чи надрав відповідальний за оформлення мого вантажу. Симпатична дівча в короткій спідниці та туфлях з довженими шпильками визвернула з якогось кабінету і прощебетала, що я можу шурувати до своїх контейнерів, бо незабаром до мене вийде брокер щоб допомогти владнати справи з паперами і оформити товар згідно з українським законодавством. Я зітхнув з полегшенням і подякував їй, наївно сподіваючись, що епопея з розмитненням підходить до кінця. Вийшовши на розплавлену спекою вулицю, я потюпав у напрямку двох брудно-червоних 40-футових контейнерів що нічим не врізнялись серед сотень інших вантажів, завезених з усього світу, і став чекати невдовзі з дверей митниці вивелився невисокий лисоватий черевань з масним лискучим обличчям та набряклим волом, що випирало за комірця пухкими пальцями стискаючи потерту синю папку для паперів. На сироці під пахвами віднілися темні плями. Він був з тих, про яких кажуть, ширший, ніж довший. Завертаючи носки всередину під час ходьби, чинуша почовгав до мене. Наблизившись цей колобок, оглянув мене з верхнім короткозорим поглядом, а потім стоблено булькнув. «Ну, що, уважаємий, починаємо працювати. Мене звуть так само, як і Достоєвського. В смислі не Достоєвський, а просто Фьодор Михайлович». Його зовнішній вигляд не сприяв встановленню приїзних стосунків, тому я відповів ледь помітним кивком. Фьодор Михайлович не звернув на це уваги, Уплював на пальці і приступив до виконання службових обов'язків. Насамперед він розкрив папку і впився очима у першу сторінку інвойсу. Наткнувшись у графі найменування товару, на одне однісіньке слово Гуано, пан Федор Принишки злякано зиркнув на мене. Він не знав, що таке гуано, але боявся в цьому признатися, справедливо вважаючи, що даний факт безповоротно дискредитує його як працівника-митниці. Різким рухом захлопнувши папку, чинувши, тицнив пальцем на контейнер і грізним голосом спитав, «Що там у вас?» Я діловито сплюнув крізь зуби, заклав обидві руки в кишені і твердо, без лишнього папусу, проказав «Гівно!» «Що?» «Гівно, кажу, два вагони!» Фіодор Михайлович спочатку ображено на довг щоки, але за мить уже сяєв, наче нова копійка, потираючи руки, у перечутті капітального поповнення свого сімейного бюджету. Я багато подорожую і більшість свого часу проводжу за межами України. Я не дуже стежу за новинами, а тому не відразу розумів, що повернувся до рідної країни у важкі часи. Україна стікала кров'ю після тяжкої економічної кризи і ще більш тяжких президентських виборів. Бюджет країни світив велетенськими пробоїнами нижче ватерлінії, які нікому та й нічим було латати. Відтак усім державним структурам прийшов строгий наказ усіма правдами і неправдами наповнювати казну не стала виключенням і доблесна українська митниця. Один за одним контейнери, що приходили з усього світу, скеровували то до тарифного комітету, то до карантинної служби, то ще кудись, аби здерти з нещасних підприємців якнайбільшу подать. Тарифний комітет, наприклад, переглядав ціну Кожного пункту інвойса, що супроводжував товар, і керуючись стільки їм відомими розрахунками, збільшував її втричі. Як наслідок, сума відрахувань державі також збільшувалася втричі. І відповідаючи на обурливі закиди і скарги бізнесменів, митники стражденно зітхали, і з мученицьким Перереченням, потупивши погляд, ти цілий пальцем у небо, мовляв, то де ми, то все вони. Наказ зверху, треба наповнювати державну скарбницю. Втім, виконавши план по бюджету, дообласні служаки все з тими ж мученицькими мінами на лицях продовжували безчинствувати обдираючи нещасних імпортерів і напихаючи зеленими власні кишень. Федор Михайлович митю змитикував, що йому до рук потрапив ласий шматок, на якого можна добряче нажитися. Ще раз зазирнувши супровідну документацію, Черевань побачив, що навпроти порт відправлення «Писано Ліма Перу». «Я знаю», – самодоволено посміхаючись, – протягнув він. «У вас там банани». Хе? «Не судіть його строго, панове, адже до мене з Перу завозили і розмитнювали лише банани. До сьогодні з Перу нічого іншого в Україну не перебувало». «Пане, я не налаштований жартувати», – дуже серйозно промовив я. Ще раз повторюю, у вагонах добірне перуанське лайно. «Ха-ха-ха!» – -ха", схопився запузомитник. «А ви у нас, уважаємо, жартівник! Мені ще не случались такі кумедні». На всяк випадок, хтосто задає, Відкликав до себе догов'язого колегу, певно тертого калача, справжнього експерта, що скидався ззовні на ходячу швабру, і показав йому документи на контейнери. Експерт пробіг очима всі сторінки і сконфужено почухав кислявою рукою потилицю. Даю голову на віцюч, він також не знав, що воно таке. оте таємниче гуано. Банани ще, підказав йому Товстун. Що в мені вік віків пончиків не бачить, але цей чувак приволік два вагони бананів з Перу. А чого тоді він в ойсі написано «гауно»?